Salme 139 Til Dirigenten av David En sang med musikkledsagelse Jehova, du har ansaket meg, og du kjenner meg. Du, du vet det når jeg setter meg, og når jeg reiser meg. Du har gitt akt på min tanke langt borte fra. Når jeg er på reise, og når jeg ligger utstrakt, har du utmålt det, og alle mine veier er du blitt fortrolig med for det er ikke et ord på min tunge, men se, Jehova, du vet det allerede, alt sammen. Bakfra og forfra har du kringsatt mig og du lägger din hånd på mig. Slik kunskap er for underfull for mig, den er så høyt hevet at jeg ikke kan nå den. Hvor kan jeg gå fra din ånd, og hvor kan jeg flykte fra ditt ansikt? Om jeg skulle stige opp til himlen ville du være der.» og om jeg skulle re min seng i skjeol, se, da ville du være der. Tok jeg dagryets vinger, så jeg kunne bo i det ytterste hav, ville din hånd lede meg også der, og din høyre hånd ville gripe fatt i mig. Og skulle jeg si, sannelig, mørket vil bråttfalle over mig. da ville natten være lys omkring meg. Ikke engang mørket ville vise sig å være for mørkt for dig. men natten ville lyse liksom dagen, Mørket kunne like gjerne være lyse, for du, du frambrakte mine nyrer, du holdt meg avskjermet i min mors liv. Jeg skal prise dig, fordi jeg på en fryktinngjutende måte er dannet på underfullt vis. Dine gjerninger er underfulle, det vet min sjel så vel. Mine ben var ikke skjult for dig, da jeg ble dannet i det skjulte, da jeg ble vevd i jordens dypeste deler. «Dine øyne så meg till og med da jeg var et embryo, og i din bok var alle dets deler skrevet opp. Hva angår de dager da de ble formet, og det enda ikke fantes en av dem?» «Ja, hvor dyrebare dine tanker er for mig. Gud, hvor mye den fulle sum av den beløper seg til!» «Skulle jeg forsøke å telle dem, ville de være flere enn sandkornene. Jeg har våknet, og likevel er jeg fortsatt hos deg.» O om du, Gud, ville drepe den onde, da skulle selv de menn som har blodskyld visselig vike fra meg, de som sier ting om deg i samsvar med sine egne tanker. De har brukt ditt navn på en uverdig måte, dine motstandere. Hater jeg ikke dem som intenst hater deg, Jehova, og føler jeg ikke vemmelse for dem som gjør opprør mot deg? Jeg hater dem med et fullstendig hat. Fiender er de blitt for meg. Rannsak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Gransk meg og kjenn mine foruroligende tanker, og se om det er en smertefull vei i meg, og led meg på den uavgrensede tidsvei.